Calea împărătească S-a dus cu viosul Iosif la cuviosul Pimen, cel mare, și l-a întrebat cu smerenie. Spune Ava, Pimene, cum se cuvine a trăi călugărul? Iar Marele Pusnic, cu toate că ducea viața aspră sau tocmai pentru aceasta, i-a răspuns. Este mai bine pentru călugări să țină calea de mijloc, căci aceasta este calea împărătească, mai ușoară și mai lesnicioasă ca nici mintea să se trufească și nici diavolul să-l bântuie prea tare cu răutatea lui. Și s-a răspândit sfatul cuviosului Pimen prin toată frățimea pustiei. Dar călugării nu prea l-au ținut în seamă că un verșunați asupra diavolului și hotărâți să-și dobândească mântuirea printr-o luptă necurmată împotriva lui. Iar satana, hulit și prigonit de suflarea neagră, bântuiau astea lui Hristos cu toată puterea și cu toată îndărjirea lui. De atunci s-au crestat pe răboși multe veacuri, iar călugării, după grele încercări, au ajuns să se încredințeze de înțelepciunea sfatului dat de către cuviosul Pimen, cuviosul Iosif și să urmeze calea împărătească, unii pe mijloc, alții mai pe margini, fiecare după firea și după înțelegerea lui. Părintele Carion, din Sfânta Mănăstire Căldărușani, își căuta și el mântuirea pe aceeași cale, fiindcă o găsise mai largă și mai bătută. N-are nici spini, nici întortochieri. Mai făcea cu vioșia sa și dale călugăriei ca să nu supere pe Dumnezeu, se mai indulcea și cu dale lumii ca să nu întărâte prea mult pe satana, și în felul acesta trăia fără turburări. E drept că nici firea lui nu i-ar fi îngăduit să apuce pe alte drumuri. Să-l fi văzut cu barba roșie zbârlită și cu nasul ridicat de vârf, nici n-ați fi bănuit cât de pașnic era el în cugetul ca și în faptele lui. Pe statornicia omului însă nu trebuie să pui temei neclintit, căci chiar și celui mai înțelept și mai liniștit, când nu te aștepți, atunci îi vine un gust sau vreo toană de stai în loc și te crucești. Așa i-a venit într-o zi cu viosul lui Carion, tocmai citea în viața Sfântului Pahomie, cum acest mare sihastru se lupta cu dracii, fiindcă îi întărâta cu viețuirea lui aspră și neprihănită, și ce și-a zis Carion? Ia să încerc și eu să mă pun nițel mai rău cu satana, să vedem ce are să-mi facă. Și fără să cugete mai îndelung, a părăsit îndată și vremelnic calea împărătească, și s-a pornit pe postul uscat și pe pravilă necurmată. Căci toate le-o suferi satana, dar postul și rugăciunea niciodată, mai ales când întrec orice măsură. O săptămână întreagă a trăit părintele Carion cu aghiasmă, anafură uscată, puține fructe și apă, la mare sete. A citit ceasuri după ceasuri. A poftorit psaltirea de trei ori, a făcut carne vie la genunchi și la buricile degetelor din pricina mătăniilor și nici de la biserică și de la ascultare n-a lipsit. Și după atâta canon, cu ce credeți că s-a folosit? Aproape cu nimic. Doar o cămașă i-a pierit de pe gard. Însă nici pentru răul acesta nu era încredințat că i l-a făcut necuratul, ci mai degrabă vreau un țigan din satul vecin care să fi fost pricina nepăsării diavolului. Tocmai așa ager la minte nu era el cu viosul Carion, dar că dracul îi cunoaște gândurile și face haz de osteneala lui, nu-i fu greu să priceapă. Și era cât pe aici să se lase. Se simție însă rușina de el însuși să se dea bătut, după o săptămână când sfinții cuvioși lupta o viață întreagă, fie cu răutate, fie cu jocura dracului. Să mai meargă însă cu așa post și cu atâta citanie, nu mai a avut curaj, astfel că, după îndelungată chipzuire, găsi alt mijloc și încă strașnic ca să întărâte pe ucigă toaca. În vremea aceea se afla în mănăstire un meșter care meremetisea la paraclisului. La acesta se duse Carion și îl rugă să-i aștearnă chipul satanei pe un carton sau pe o placă de lemn. Să-mi-l faci, domnule Zugrav, cât mai repede și cât o fi cu cale îți plătesc. Să nu întârzi mult, că am treabă cu el. Meșterul se uită chiorâși la călugăr, gata să-i zică. Dacă simți nevoia de dracu, ce-ți trebuie zugravit? făi semn că vine el. Dar fiindcă avea prilej de câștig, tăcu și se învoi. Cum vrei să-ți-l fac cu vioase? Numai capul ori și trupul până la mijloc. Ba, să-l faci întreg, din creștet și până în tălpi, cu coarne, cu ghiare și cu păr, adică în tocmai cum ni-l arată cărțile. În puține zile zugravul măzgăli un drac așa cum îl mai făcuse prin tinde de la biserici. Negru și păros, coadă lungă și încovrigată, cioca scuțit, nasul încovoiat, cu doi ochi de jar și cu o furcă de fier în mâini, gata să înhațe sufletele păcătoșilor și să le arunce în iad. Când îl văzu părintele Carion, își frecă mâinile de bucurie, dar fiindcă simți și un fior rece prin inimă, rugă pe meșter să-i șteargă furca, să-i facă ochii ceva mai stinși și să-i mai tocească ghearele și coarnele. Când schimbarea a Carion duse tabloul la chilie și l-așeză în peretele dinspre apusa lodăiței în care dormea și își făcea pravila. După ce îl țintui bine și îl mai privi, când de departe, când mai de aproape, când din față, când din profil, dete semnalul de luptă scuipând pe dracu drept în ochiul stâng. Fiind vopsea în căudă, scuipatul porni la vale, cu ochi cu tot. Când văzu pe sarsaile chior, Carion râse ca un biruitor. Apoi losula și se puse să-l împungă în față, în piept, în cap, în picioare și unde nimerea, zicându-i cu răutate. Ha, te doare? Ce zici, Michiduță? Gândeai că o să întâlnești în mănăstirea asta un călugăr cu atâta îndrăzneală?" Într-acest chip chinuia Carion pe necuratul ori de câte ori îi venea gust să-l întărâte și să-i arate curajul. Îl înțepa, îl scuipa, se strâmba la el, îl mângea la gură cu mâncări de post, îl afuma cu tămâie și tare mândru se mai simțea pentru nefrica lui. Numai când se gândea că într-o bună zi o să se isprăvească și răbdarea dracului, lucru pe care el îl dorea de altfel să se întâmple cât mai curând, simțea un nod în gât și puțină strânsoare la inimă. Într-o zi vine la el duhovnicul Gabriel și, când dă cu ochii de tablou, se trase un pas în și se închină cu spaimă. Cei cu ăsta aici, Carioane?" Uite, mi l-a făcut zugravul, cinstite părinte, și l-am pus în perete ca să-l bat jocoresc nițel, că frică nu-mi este. Duhovnicul râse silit și iarăși cu cruce. Apoi, luând în fățișare aspră, zise fiului său de spovedanie. Ți-ai dat tu seama ce faci când ai băgat pe urâtorul de oameni în chilie? Da, cinstite părinte! Ai gândit să-ți bați joc de satana, ai? Chiar așa, cinstite părinte, să vedem ce o să-mi facă. Gavril se închină a treia oară. Tii, da prost mai ești carioane." Păi bine, omule, cum ți-ai putut închipui tu că o să fii în stare să te măsori cu cigăl crucea?" Cine se pune cu el? Unul ca tine?" Fiu, fiu mare nebunie ai făcut." Putei să te lupți cu el prin nevoințe călugărești, așa cum pornisești, Ce trebuia să-l mai întărâți și în felul acesta?" N-ai cetit ce a pățit cu viosul Moise Arapu?" Că s-a luat prea rău cu diavolul până când acesta a sâcâit peste măsură, l-a pândit într-o noapte și l-a pălit cu un par în spate, de la lăsat abia viu? Atunci s-a dus cu viosul Isidor la cuviosul Moise și i-a zis, Frate Moise, încetează de a te mai lupta cu diavolii mai presus de măsură, căci și în această vitejie se cade a păzi o măsură. așa să săpați și tu, ca mâine. Mai bine ia tabloul și bagă-l în foc sau aruncă-l în lac. Eu ți-am spus ca să n-am păcat. Înțelept o fi fost sfatul duhovnicului, dar părintele Carion își pusese și el în minte odată în viața lui să facă o ispravă și ținea să meargă până la capăt. Ce o pății, o păți. Așa că, în loc să asculte povața bătrânului, începu să chinuiască pe dracu și mai rău. Acum nu-l mai înțepa cu sula rece, ci roșea mai întâi în foc. Și mare plăcere simțea când auzea fierul sfărâind în trupul vrăjmașului. Hm, miroase a friptură de drac," zicea el după ce făcea isprava. Apoi se milostivea și i da pace, uitându-se cu băgare de seamă să vadă un cât de mic semn de supărare pe fața lui. Dar satan apărea că nici nu se sinchisește. Numai într-o seară, după ce și-a chinuit dușmanul cu și mai multă ură ca până acii, i s-a părut viteazului călugăr că vede un corn mișcându-se. Dar în loc să se înfricoșeze, a simțit că-i saltă inima de bucurie. Pentru orice întâmplare însă și-a făcut socoteala că nu strică să citească în seara aceasta cât mai multe rugăciuni. Se duse, dar, la analog și, deși la psalm, până începură rândurile să se urce unul peste altul și slovele să-i fugă de dinaintea ochilor. Când obosi peste fire, închise sfintele cărți și, fără să vrea, își aruncă privirea spre tablou. Dar ce să fie asta? Părere sau minune? Coarnele dracului se mișcau într-una. Carion își făcu cruce. Coarnele se lungiră deodată până trecură peste pânză. Speriat, cuviosul nostru aprinsă repede tămâie multă și opuse de subtul tabloului, cu un gând că s-o mai potoli vrăjmașul și cu altul că s-o înfuria și mai tare. După câteva clipe, când mirosul de tămâie ajunse pe semne la nasul necuratului, Carion văzu cu groază, prin rotocoalele de fum, cum cele două coarne drăcești se strâmbau, se încovrigau, apoi se lungeau și iar se strâmbau și iar se încovrigau. Începu să tremure și se uită o clipă spre ușă. Apoi repezi câteva cruci pe piept, suflă cu putere în lumânare și se vrâ în pătură cu fața la perete. Dar coarnele vrăjmașului îl urmăriră și în pat. Aci le vedea largi ca de bou, aci pe spate ca de țap, aci țepușe ca de taur, aci boante ca de vițel mic. Apoi deodată se lungiră până sără la el. Când simți că-i ating spatele, cuviosul dădu un țipăt și sări speriat în sus. Dar în loc de ușă, nimeri cutia cu chibrituri. Cu picioarele tremurând și cu mâinile bățâind, Carion aprinse lumânarea și cu mare teamă se uită la tablou. Dracu sta liniștit și cu minte. Răsuflând ușurat, monahul se dădu mai aproape și privi lung la Michiduță. Bietul diavol, cu ochiul scos, cu ghiarele tocite și fără nicio armă, Părea smerit și ponosit. Carion îl scuipă din vârful limbii, apoi mai de la jumătate. Spurcatul nu cârtie în niciun chip. Atunci lugărul își ridică ochii la coarne și văzându-le înțepenite pe pânză, îl cuprinse bănuiala că toată spaima lui s-a tras dintr-o părere. Apoi se gândi că nu fi fost părere și că sarsailă a căutat într-adevăr să-l sperie ca să nu-l mai bat jocorească. Și iar bănui că a fost părere, apoi iar se gândi că n-a fost părere. În cele din urmă, chipzuie el că e mai bine să lase pe dracu, ciut. Și, cu toate că era în puterea nopții, se duse la zugrav, de ceru o pensulă înmuiată în vopsea și trase cu ea peste coarnele vrășmașului. Acum abietul drac era și chior și ciut. Carion îl privi cu mâinile în șolduri și îi zise scrâșnind din măsele, Așa-ți trebuie, blestematule." Apoi se culcă fără nicio teamă și a dormit dus. În săra următoare, după ce a stucit și a înțepat tabloul, ca de obicei, Carion s-a așezat pe pat și l-a privit o vreme, căci simțea plăcere mare să-l vadă pe dracu așa slut cum era. Această plăcere însă nu i-a ținut de cald, deoarece vrăjmașul, fie că l-ajunsese supărarea, fie ca să-și bată și el joc de călugăr, i-a încurcat gândurile. Căci, tot uitându-se Carion la tablou, a ajuns la convingerea că dracul, așa cum e, nu mai seamănă a drac, deci coarnele trebuiesc făcute la loc. Negreșit că nu îl silește nimeni să le facă tot așa de lungi, ci cât mai scurte. Numai coarne să fie. Și pe loc începuse să-și făurească în minte tot felul de coarne, să vadă care i-ar veni mai bine năpăstuitului diavol. Când, după multă chipzuință, se hotărâ să îi le facă răsucite ca la unii bărbeci, își aduse aminte ce a pățit în seara trecută și parcă le și văzu deși rându-se ca un sfredel în spatele lui. Se ridică de pe pat și începu să se plimbe prin chilie cu o mână la spate și cu una în barbă. Se plimbă el în lung și în lat până găsi că e mai cu minte să lase pe michiduță așa cum se găsește. Apoi păși spre lampă să o stingă. Satana însă îl trase de spate și iarăi întoarse gândurile. Se poate oare să mă țin eu ca am pe diavolul în chilie când el n-are coarne?" își zise Carion, ducând mâna din barbă la tâmplă. Și iarăi început să măsoare chilia. Dar n-apucă să facă un târcol că mintea îi se lumină și-i veni pe buze o întrebare care poate nu mai ispitise pe nimeni până atunci. Toți dracii vor fi având coarne? Nu s ar fi găsind printre ei și ciuți?" De unde se poate afla adevărul? lui ei veni să râdă de o idee așa scrântită și, stingând lumina, se lungi pe pat, grăind aproape tare. Odată ce e drag, firește că trebuie să aibă și coarne. Și cel din urmă gând, îi fu a doua zi să cheme pe meșter ca să încornoreze din nou pe sarsailă. Deodată păru el, caroian, că o să adoarmă, dar când prinse a răsufla mai lung, îi pieri somnul ca alungat de un dușman și Neroada în întrebare iar îi veni pe buze. Toți dracii ori fi având coarne? Se suci el pe o parte, se învârti pe cealaltă, dar Ene nu se putea apropia de gene din pricina diavoleștilor coarne. Se gândi bietul călugăr la cele ce a citit în viețile sfinților, căută să-și amintească dacă a văzut undeva scris sau a mai auzit pe cineva vorbind despre ceea ce îl frământă, dar degeaba, căci oriunde citise și ori de la cine auzise, satana era zugrăvit cât mai încornorat. Scos din balamale de această ispită neașteptată, Carion on s-o scuture în uitarea somnului. Zadarnică încercare căci ori de închidea ochii, ori de îi ținea deschiși, vedea același rând cu slove mari și supărătoare. Toți dracii ori fi având coarne... Când strângea ploapele mai mult, slovele luau diferite chipuri și culori, iar când piereau pentru o clipă, îi țiuiau în urechi. Toți dracii fi având coarne. Dacă văzu cu viosul că nu scapă cu una cu două, dete iarăși drumul gândului. Și gândul zbură de îndată la vitele cornute care seamănă cu cigălptoaca, adică la capre. Aceste dobitoace au coarne, dar se găsesc destule și ciute. Carion crezu că se apropie de dezlegare, căci socotii el cu mintea lui că dacă printre capre sunt destule și fără coarne, de ce n-ar fi și în legioanele de draci măcar câteva mii sau chiar câteva sute, ori zece, ori unul, fără această podoabă? Dar socotela iar se poticnește. Dracii sunt draci și caprele sunt capre. Atunci și-a dus aminte că a văzut odată la Ieromonahul Avimelec, o carte cu tot felul de vietăți în ea și, gândind că poate o fi scriind acolo și despre satana ceva, lua papuci în picioare și tăie curtea cetății. Cinstite, părinte, nu te supăra! Dăm nițeluși cartea aia cu toate jivinele!" Avimelec deschise somnoros fereastra. Nu poți mai, frate, să o lași până dimineața?" Nu, fiindcă îmi trebuie acum." a aprinse lumânarea și, dibuind cartea, i-o întinse printre zăbrele, râzând dacă scat. ține o părinte, Carioane, că îmi pare că te bântuie diavolul în miez de noapte. Când se întoarse la chilie, cuviosul deschise cartea și o răsfăi, întâi mai repede, iar a doua oară mai încet, dar satana nicăieri. Căută la dobitoace și găsi unele mult mai pocite decât ucigașul. Umble la șerp și dădu peste unii mult mai groaznici decât cel care a amăgit pe Eva. Necuratul însă deloc. La păsări nu mai răscoli căci dracul nu putea să fie pus dacă ar fi fost decât în rândul animalelor. Ostenit de atâta a minții, bietul Carion nu știa ce să mai facă pentru a scăpa de năpastă, când dete Dumnezeu și sună clopotul de utrenie. Se îmbrăcă la iuțală și porni la biserică. Când boarea rece îi atinse fruntea, simți că îl slăbesc durerile de cap, iar până la biserică prinse și mintea să îi se mai limpezească. Dar când pășea în sfântul lăcaș, îl puse păcatul să-și ridice ochii pe pereții tindei, unde sunt zugrăviți cel puțin 20 de draci și toți încornorați. Carion simți că iar îi se încălcește mintea și ieși afară la răcoare. Întâlnind sub clopotniță pe arhimandritul neonil, își luă inima în dinți și-l opri din cale. Cinstite părinte, dacă nu e cu supărare, v-aș întreba ceva. Spune. Uite, cinstite părinte, sfinția voastră, ce credeți? Ori fi și dragi care n-au coarne? Arhimandritul holbă ochii la carion, apoi își făcu cruce mare către răsărit și scuipă către apus. Tu nu ești în toate mințile carioane. Păi n-ai văzut pe vrășmașul zugrăvit în biserică? Ce mă mai întrebi? Ba, îl văzui și acum cinstite, părinte, dar. ei, are coarne orba, negreșit că are, dar eu îmi închipuiam că s-o găsi și dai fără coarne. Prea cu viosul neonil, râse cu poftă. Õh, dar sărac, mai ești cu duhul meu, omule! Cum o să-ți închipui tu astfel de baza conii? Nu știi că în călugărie nu merge pe închipuite? Ce e scris e sfânt. Haidem la utrenie și pe urmă, când te întorci întoarce acasă, să faci o sută de închinăciuni și să te culci în pace. Nu-ți mai stâlci capul cu astfel de prostii. Odată ce e drac, firește care și coarne. Cuvintele arhimandritului fură ca o lumânare ce se aprinse în capul lui Carion. Acum a înțeles el fără zăbavă că toată comedia cu coarnele e scornită de satana ca să-l chinuiască până i-o da pace. Și tare se bucură că, în sfârșit, dracu s-a răzvrătit asuprei și caută să-l sperie cu fleacuri. Hi, sarsailă, sarsailă, nu mă înmoi tu cu una, cu două. Scornește alte ispite mai grozave, nerodule, iar până atunci dă-mi voie să te joc eu cum îmi place. Așa gândea părintele Carion, pășind în urma lui Neonil. Dar când se înapoie la chilie și se uită la tablou, simți un fel de milă pentru ucigă Și în loc să ia sula și să-l începe, se apucă să-i mângâie ciocul. Lasă-mi, chiuduță, nu mai fi supărat că mâine aduc zugravul să-ți facă ochiul și coarnele la loc. Apoi, care pe care?" Și s-a culcat și a dormit somn de om mulțumit. N-a trecut însă un ceas și vitezul nostru s-a pomenit țipând, tocmai în mijlocul casei. Visase o ceată de draci cu tot felul de coarne, așa cum văzuse la animalele din cartea lui Avimelec. El făcea haz privindu-i cum se schimonosesc și tot lua seama să zărească măcar unul ciut, când se pomeni în față cu dracul de pe tablou. Se arătă mai întâi așa cum îl zugrăvise meșterul. Apoi îi sări ochiul stâng, după ochi îi sărirea coarnele și în locul rănilor țâșnirea șuvaie de sânge. Dracul să urle de durere și apucă pe carion de grumaș. Se suci el, se smuci dar n-a avut nicio putere. Dete să strige, dar îi era gura încleștată. Vreau să ridice dreapta pentru a-și face cruce, dar mâna era moleșită. Atunci se rugă lui Dumnezeu să-l scape și se deșteptă țipând și îl de sudoare. Auzindu-l ceilalți călugări care locuiau pe aceeași sală, s în grabă și tare se mai speriară când îl văzură gâfâind, plin de apă și cu privirile turburi. Ce s-a întâmplat Carioane? Părintele Carion oftă de la ficat și le făcu semn precum că n-are nevoie de ajutor iar după plecarea lor, desprinse pânza din ramă și vârându-o în sobă, îi dădu foc. Din noaptea aceea nu s-a mai abătut cu viosul Carion nici cu un deget din calea împărătească. Adevărul literar și artistic, București, anul nou, seria a doua, numărul 384, 15 aprilie 1928.